Jag mötte, jag mötte en syster i natten Hennes ögon blänkte som gråt Genom smutsen, skränet och skratten Mot gryningen fällde sig åt Det var en dröm alenest, En dikt som strek mig förbi Jag glömde den nästan genast Min sparades melodi